Второ съборно послание на Апостол Петър Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и сила, чрез който се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света, то по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобоздание, на себеобозданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие и на братолюбието си любов защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилстват, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос. Първа глава, трети, осми стих. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете. Първа глава, 10 стих. И мисля, че е право, докато съм в тая плъцка хижа, да ви потиквам чрез напомнене, понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашият Господ Исус Христос. Даже ще се постарая, щото вие и след смъртта ми да можете всякога да помните тия работи. Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитроизмислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие, защото Той прие от Бога Отца почести слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас. Този е моят възлюбен син, в когато е моето благоволение. Той глас чухме сами ние, че дойде от небето, когато бяхме с Него на светата планина. Първа глава, 13-18 стих.